Hola, avui aquí des de Ràdio Palafrogell parlarem amb Josep Estanyol, president de l'Associació de Veïns i Amics d'Iufriu, que, com durant els darrers anys, per aquestes vacances de Nadal, es prepara el Pessebre Vivent i, i no ens en volem perdre els detalls. Hola, Josep. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Ens podries parlar de qui organitza una mica aquest Pessebre Vivent? Bé, bueno, el Pessebre Vivent l'organitza l'Associació de Veïns i Amics d'Iufriu, en col·laboració amb, amb altra gent de, que, que no és ben bé de l'Associació de Veïns, però que ens ajuden i que, que participen i que, en, que ens monten coses. Com estan uh, organitzats els diferents quadres escènics que es presenten? Bé, bueno, estan els quadres, en aquest pesebre contem ara en 33 escenes i uns 120 figurants i, bueno, estan al llarg de dels carrers i els vas trobant i veient, vas fer un recorregut per tot el carrer de Llufriu i vas veient els diferents quadres, eh, un rere l'altre. Perfecte. Eh. Aquesta edició, quina, quina seria? Ostres, eh, doncs, ara mateix, sembla, no sé si... No t'ho sé dir, segur. No. Hi, ha alguna, hi ha alguna novetat eh, en referència uh, a les darreres edicions? Bé, bueno, en referència a l'última edició no hi haurà novetats. Amb escenes i en quadres seran més o menys els mateixos, retocats, modificats, una miqueta, però no, no gaire més. Ens centrarem més en, potser, il·luminar més bé algunes parts que quedaven una mica mal il·luminades, algun carrer que potser no era, era una mica massa fosc com massa llum. Petits detalls.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 No, no, no. De Llufriu hi ha una part. A Llufriu, 120 persones no els trobaríem, són massa, massa petits. Llavors hi ha molta gent de Palaforgell que, que, que ve ajudant-se i des d'aquí aprofitaria per agrair-los la seva participació i la seva col·laboració amb el Passebre de Llufriu. I animaria també a qui vulgui participar-ho. gent no en tenim, però sempre, si en ve més, doncs millor i ho passarem molt bé. Si com més siguem més hi haurem allò que diguen no.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 Les 800 i el miler de persones, més o menys, comptant adults i, i, i petits, eh? 800, més o menys. No? Va, sí, no. sí. No. Perfecte. Doncs, si volguessis afegir alguna cosa més, eh, què els hi diries als agents de Ràdio Perfuger i els, els convides a venir al pesebre? i tant, que, que vinguin, que vegin el Passebre de la si ja l'han vist algun any, doncs aquest any ja que intentarem millorar coses com il·luminació i sempre hi ha alguna cosa diferent que, que, no, que no es fa ben bé igual i els que no l'hagin vist doncs que aprofitin, que aprofitin per veure'l que segur que s'ho passen bé i segur que els agradarà i passarà una zona agradable Perfecte, doncs no dubteu en assistir al proper dijous 26 de desembre i moltes gràcies Josep per parlar sí, amb nosaltres A vosaltres Gracias. Gracias.